ION PILAT Viniceri Ajuns în miez de toamnă, Îți dai cu spaimă seamă, când chiotă culesul în drumul lui spre cramă, Că despre lucrul viei vorbit ai prea puțin. Și totuși, o poete uituc, ce subiect plin de poezie gravă aveai la îndemână! Cum vița peste iarnă adorme în țărână, ca omul de la țară, culcat în țintirim. Dar taina adormirea acesteia noștim. Apoi, prier, când vine pe și lui apă, cum săpătorii vița pe dealuri o dezgroapă, cum tremură golașă ca pruncu, șobotează și mierla cu un cântec, și soarele corază. Cum coardele le leagă vierul pe arac, Cum taie joarda slabă și lemnul prea sărac. Dar plânsul sfânt al viței Nu-l vei cânta tu, oare, Cu lacrima lui clară, De ochi vindecătoare. Dar despre sulfatare nu pomenești nimic nici despre boala viței ce filoxeră zic? Cum vrei atunci, poete, ca un viticultor Din cartea să culeagă un sfat folositor? Pe raftul librăriei uitată o să șadă Poveștile și tâlcule știu de mult O cadă cu must de tămăioasă. Mai bine să-mi aduci. și încerda cu casei, în tihnă și în papuci, ca Anton ton pan de veseli, când da de un nerod Cu metodologie să bem al viței rod. Ion Pilat, brumărel Cu soarele azi galben Ca faguri de miere În jurul meu se închide un măr Boltit de mere Din ram eu rup ca basme un rod de aur Și, o, pom vrăjit de toamnă, Nu poți să mă reții. Prin ramuri desfăcute ușor De mâna mea Zăresc comoara viei Și odihna ei mă vrea. Sub un butuc de viță Rămân culcat pe spate, Privesc în gol la cerul cu ape neschimbate, în mână iau ciorchina cu bob de chihlimbar și o ridic spre soare sus. Raza lui cu jar fantastic pătrunde. un lampion aprins, îi sug lumina dulce și focui ma cuprins beau soare dar un piersic cu brațul gol magațe și îmi lipește sânul pietros și mic pe față eu îl sărut cu dinții și poama lui cu sânge stropește pătimașa iubire ce o frânge o doamnă vrăjitoare mai tare decât moartea la tine intr-un slujbă cât mă va ține soarta. Dăm frunza ta ce sună cu galbenii din lună, dăm pe covorul foilor iar coborâtul oilor. Dăm în zăvoi sitarii pe miriște ogari și peste zarea drumului. Albastru Sulul fumului dă mi în taxul fină Pe ceruri dă lumină Și scâncetul cocoarelor Pe liniștea ogoarelor Și dă un nuc stufos La umbră să stau jos Să scriu pe fruntea gliei, tot calendarul viei. Ion Pilat, Brumar Sumanul Și fluier după câni Poteca suie De prin via din bătrânii. S-au înroșit cireșii Îngălbeniră Nucii Ce străjuiesc Cu bruma de pe brumar Butucii Acolo unde chiot Și cântec fură răsună în gur de pivniți Ciocanul pe butoi. Dar soarele șagalnic acoperă cu aramă și-ndrila putrezită și, și mușchiu de pe cramă. Și raza lui de aur, prin corzile de vi, la struguri luminii te îndeamnă să mai vii. Poete, te îmbată de acum doar Soare. Auzi, scâncesc în ceruri Lung șiruri de cocoare. Dar câinii tăi zburdalnici Alungă din tufiș Tărcate coțofene Zbucnind în zbor pieziș Zâmbește amar La pana de nea și de cărbune Gândești la zile rele Gândești la zile bune, la traiul vechi ce calcă cu pasul tău tăcut pe acest pământ pe care de mic l-ai cunoscut. Și te întrebi: Săpadă a început să cadă? Sunt iarăși coțofene ca pete pe zăpadă. Te oprești. Să-ți razim dorul de ulmii fără foi. Te oprești să-ți fluie câinii și toamna înapoi. Revin în goană câinii, dar toamna nu mai vine să-ți culce la picioare credința ca un câine. Și singur, cu poteca, și câinii iar cobori. Sub cerul în care a iarnă scâncesc prelung cocori. Lectura Lidia Popița Stoicescu.